Luka, fəsil. Bu hadisədən sonra İsa şəhərləri və kəndləri gəzməyə başladı. O, Allahın patişahlığını vəz edərək müjdəni yayırdı. 12 şagird onun da bir geydi. Həmçinin şər ruhlardan və xəstəliklərdən şəfah tapmış bəzi qadınlar, daxilindən 7 cin çıxmış Məcdəlli adlanan Məryəm, Herodun eşi ağası Xuzanın arvadı Yuxanna, Şoşanna və bir çox başı qadınlar İsa ilə idi. Bu qadınlar əmlakları ilə onlara xidmət edirdilər. Böyük izdiham toplaşanda, insanlar hər şəhərdən İsa'nın yanına gələndə İsa onlara bir məsəl danışdı. Bir əkinçi toxumunu səpməyə çıxdı. Səpin zamanı toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü. Ayaq altında tapdalandı və göydə uçan quşlar onları dənlədi. Bəzisi daşlığa düşdü və cücərincə susuzluqdan quruyub getdi. Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar toxumla birgə boy atıb onu boğdu. Başqaları isə mümbüt torpağa düşdü və böyüyüncə Yüz qat artıq səmərə verdi. İsa bunları deyərək nida etdi. Eşitməyə qulağı olan eşitsin. Şagirdləri isə ondan soruşdular. Bu məsəlin mənası nədir? O dedi, Allahın padişahlığının sirrlərini bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir. Başqalarına isə hər şeyi məsəllərlə danışıram ki, Gördükləri halda görməsinlər, Eşitdikləri halda anlamasınlar. Məsəlin mənası budur. Toxum Allahın kəlamıdır. Yol kənarına düşənlərsə, Kəlamı eşidənlərdir. Sonra iblis gəlir Və iman etməyib xilas olmasınlar deyə Kəlamı onların ürəyindən götürüb aparır. Daşlığa düşənlərsə, Kəlamı eşidəndə sevinc qəbul edənlərdir. Lakin onlarda kök olmadığına görə, bir müddət iman edir və sınav vaxtı gələndə imandan dönürlər. Tikanlar arasına düşənlərsə bunlardır. Kəlamı eşidirlər, amma get-gedə bu həyatın qayğılarından, var dövlətindən, zövqlərindən boğulur Və yaxşı bəhrə verməyir Münbit torpağa düşənlərsə bunlardır Belə insanlar kəlamı eşidib Xeyrxah və sadiq ürəkdə saxlayırlar Bunlar səbirlə səmərə verir Heç kim çırağı yandırıb onu qabla örtməz Yaxud yatağın altına qoymaz Əksinə çıraqdana qoyar ki İçəri girənlər işıqı görsünlər. Çünki elə gizli bir şey yoxdur ki, Aşkara çıxmayacaq. Və elə örtülü bir şey yoxdur ki, Bilinib aydın olmayacaq. Buna görə də, Necə dinlədiyinizə diqqət edin. Çünki kimin varıdırsa, Ona daha çox veriləcək. Amma kimin yoxudursa, Özünün ki zənn etdiyi şey də, Əlindən alınacaq. İsanın anası və qardaşları onun yanına gəldi. Amma izdihama görə ona yaxınlaşa bilmədilər. İsayə ya xəbər verdilər. Anan və qardaşların bayırda dayanıp səni görmək istəyirlər. İsa onlara cavab verdi. Mənim anam və qardaşlarım Allahın kəlamını eşidib ona əməl edənlərdir. Bir gün İsa öz şagifləri ilə bir qayığa mindi də onlara dedi Gəlin gölün obri sahilinə keçək Onlar yola düşdü Qayıqda gedərkən İsanı yufa apardı Göldə bir tufan bu Qayıq su ilə dolmağa başlayanda onlar təhlükəli vəziyyətə düşdülər Şagiflər yaxınlaşıb İsanı oyadaraq dedilər Ustad, ustad İsa durub küləyə və sulara qadağan edib. Tufan dayandı və sükür çörkdü. Onda o şagiflərinə dedi. Sizin imanınız haradadır? Onlarsa qorxu və heyrət içində qalıb, bir-birilərindən soruşdular. Bu adam kimdir ki, həm küləylərə, həm suya əmir verir, onlar da itaət edirir? Sonra onlar Qalileiyanın qarşısında yerləşən girasallıların diyarına gəldilər. İsa qayıqdan sahilə düşəndə, şəhərdən olan bir nəfər onunla qarşılaşdı. Cinlərə tutulmuş və xeyli vaxtdır ki, paltar qeyməyən bu adam evdə yox qəbir mağaralarında yaşayırdı. O, İsanı görən kimi bağırıb onun qarşısında diz çöktü və bəhddən çıqra-çıqra dedi. Ey İsa Allah talan doğur Məndən nə istəyirsən Yanlarla çərəmələ ətraf vermə Çünki İsa Natəmiz ruha əmr etmişdi ki Həmin adamdan çıxsın Bu ruh o adamı çoxdan tutmuşdu Buna görə də O adamı qorumaq üçün Onu zəncir və bu xovlarla bağlamışdılar O isə zəncirləri qıraraq Cin tərəfindən kölə qovulurdu İsa ondan soruşdu Sənin adın nədir? O cavab verdi. Adı qoşundu. Çünki onun daxilində çox cindirmişdi. Onlar dipsiz dərindliyə düşmələrini əmr etməsin deyə İsa'ya yalvarırdılar. Orada dağın yamacında böyük bir donuz sürüsü otxuyurdu. Cinlər İsa'ya yalvardılar ki, donuzların içünə girməyə izin versin. İsa da onlara izin verdi. Cinlər adamdan çıxıb donuzların içinə girdi. Sürü də uçurumdan aşağı gölə axılıb boğuldu. Donuz otaranlar bunları görüb qaçdılar. Bu xəbəri şəhər və kəndlərdə yaydılar. Cəmaat nə baş verdiyinə tamaşa etməyə çıxdı. Onlar İsanın yanına gəldilər. Daxilindən cinlər çıxmış adamın İsanın ayaqları yanında geyinmiş və ağıllanmış oturduğunu görüb qorxuya düşdülər. Hadisəni görənlərsə, cinə tutulmuş adamın necə sağaldığımı cəmaata danışdılar. Gerə sağlıların ətraf diyarındakı bütün xalq İsa'dan xaiş etdi ki, oranı tərk etsin. Çünki onları böyük qorxu bürümüşdü. İsa da qayıqa minib geri qayıb. Daxilindən cinlər çıxmış kişi İsa'nın yanında qalmaq üçün ona yalvardı. Amma İsa ona, Qayıt evinə! və Allahın sənə etdiyi hər şeyi danış, deyərək onu bıraxtı. Bu adamda gedib İsa'nın ona etdiyi hər şeyi bütün şəhərə yaydı. İsa geri qayıtdıqda xalq onu qəbul etdi, çünki hamı onu gözləyirdi. Bu vaxt Yayr adlı sinagog rəisi olan bir kişi gəlib İsa'nın ayaqlarına düşdü və ona yalvardı ki, evinə gəlsin. Çünki onun 12 yaşın içində olan bircə qızı var idi və o can üstə idi. İsa oraya gedərkən izdiham onu sıxışdırırdı. Orada 12 il qanaxma xəstəliyinə tutulan bir qadın var idi. O bütün varını həkimlərə xərcləmişdi, lakin onların heç biri ona şəfa verə bilməmişdi. Bu qadın İsa'nın arxasından gəlib onun paltarının ətəyinə toxundu və o andaca, onun qanaxması dayandı. İsa dedi, Mənə toxunan kim idi? Lakin hamı bunu inkar edəndə Peter dedi, Ustad, izdiham səni əhatə eləyib sıxışdırır. Amma İsa dedi, Mənə kimsə toxundu, çünki məndən qüvvət çıxdığını bildim. Qadınsa, gizlənə bilimədiyini gördükdə, titriyərək gəlib İsa'nın ayağına düşdü bütün xalq qarşısında ona nə səbəbdən toxunduğunu və o anda necə sağaldığını İsa-ya nəql etdi. İsa da ona dedi, Qızım, imanın səni xilat elədi. Arxayın get. İsa hələ danışırdı ki, sinagog rəisinin evindən bir nəfər gəlib dedi, Qızın öldü. Məllini daha narahat etməm. Amma İsa bunu eşidəndə, Sinagog rəysinə dedi Qorxma Yalnız iman et Qızın xilas olacaq İsa onun evinə gələndə Peter, Yahya, Yağub Və qızın anasından başqa Heç kimi özü ilə evə girməyə qoyulmadı Hamı qız üçün ağlayıb Nalə çəkdirdi Amma İsa dedi Ağlamayın O ölmüyü Sadəcə olaraq yatıb. Onlarsa, qızın öldüyünü bildiklərinə görə İsa’ya yə güldülər. Amma İsa qızın əlindən tutub səslədi. Qızım, qalx Qızın ruhu bədənlə qayıtdı və o dərhal ayağa qalxdı. İsa dedi ki, qıza yemək versinlər. Qızın ata-anası mat qaldı. Amma İsa onlara tapşırdı ki, bu hadisə barədə, hiç kese danışmasınlar.